Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Felébresztettem? Igen? Sikerülhet beadni az adásba? Mennyire órákkal ezelőtt? Én 3 óra 54 perckor keltem. Köszönjük. De te viszont, tegnap is három óra 54 perckor keltem, mert így készülök a műsoraimra, és ott teljesen felborul az életem, de ez már nem tart sokáig, mert nyári menetrend lesz, mint hogy a parlament is a törvényhozási szünetet tart, nem törvénykezését. hogy elaludtam a villamoson. Ön hánykor keltem? 6 óra 10 Valami általában hánykor kell? Általában 6 év között. De nagyon ámosnak tűnik a hangja, vagy olyan, mint akinek valami baja van? Köszönöm, kiválóan vagyok. Tessék? Köszönöm szépen, kiválóan vagyok. Jó, ez így már jobb is volt, mert időnként olyan furcsán tartja a telefont, és attól nem elég élesen szól. Próbáltam a Láncid Rádiónak azt a műsorát, ami kábetűvel kezdődik, de nem tudom, hogy mi a neve megtalálni, de azt még nem rakták fel a honlapra. Abban abba miről volt szó? Kulisszat műsor. Azaz. Aktualitások. Külbelül a... azok a témákra, amiről mi is beszélgettünk múlt héten. Van annyi téma, mint ahány műsor? Nincs. És ezért aztán a témák ismétlődnek. De valójában... Az ember tud-e Jaku István után szabadon e, új novumokat mondani, miközben gyakorlatilag nem történik semmi? Hát hogyha a kérdések ugyanazok az átlagos kérdések, akkor nem. jó feltett kérdésekre lehet újdonságot is mondani. Tapasztalja -e azt, hogy ahogy jön egy újabb és újabb hullám, az gyakorlatilag mindazt, ami az, amit az előző hullám elvit, azt végképp elviszi. Tehát, hogy mindig van a hétnek egy, attól függ, hogy milyen a hét, ha esemény dús, akkor egy héten belül akár két nagyon fontos téma is lehet, amelyek valójában teljesen erodálják a másikat, miközben az ember a hétköznapi életében ezeket a problémákat permanensen megéri, tehát ahányszor elmegy a csaphoz, tapasztalja, hogy a csöpögés rájön arra, hogy azt meg kell javítatni, és most például egyáltalán nincsen szó a szabadságtédi szoborról, épp úgy, mint Paksról, és az ember azon gondolkodik, hogy vajon a témák aktualitását mi adja, miközben a fontosságuk nem egy heti tősdén van. Legalábbis én ezt feltételezem. A hírek természetesen ilyen, hogyha a napi politika 11 nézzük, akkor az kiverlab arról szól, hogy éppen mi az a legfontosabb hír, ami a hídműsorokat urálján, és az a teljes legfontosabb hír, mindig háttérbe szorítja a korábbi, ami aztán feladésből is belül. Mi volt a jelzőszerkezet, Milyen hír? Az éppen aktuális új hír, ezt háttérbe is szorítja azt a korábbi hívt, ami ezzel a is meg. Oké, okay, rendben van, az előbb mást értettem. Azt el, el nekem, mi beszélgettünk, tehát nem muszáj nekem kérdezni. Azt kérdezem, hogyha önnek lenne egy uh, mostani június 18-án, 9 perccel fél 8 utáni első, második és harmadik helyezett dobogós témája, visszakérdezhet persze, hogy egy belpolitika, külpolitika, minden lehet, akár szerepelhet benne a labdarúgó világbajnokság is, de mondjuk, hogy a belpolitikai események közül mely, mi, mi az a három dolog, amit a legfontosabbnak tart, független attól, hogy erről beszél a média, vagy sem? Bászlók, és mondok három dolgot is, csak éppen azt akartam mondani, hogy a magyar közéletet fájó módon az jellemzi, hogy éppen az aktuális hírek tartják házban a sajtót, és nincsenek olyan nagy és komoly társadalmi kérdésekről folyó politikai Viták, amik állandóak lennének a jelentőségüknél fogva. Tehát míg most nyilván a, a reklámadó az, ami a múlt hétnek a top témája volt, és majd most kezd valamelyest háttérbe szorulni az erőtt, nem is tudom éppen mi volt az aktuális kérdés. És az önkormányzati hát, választások. Akkor önkormányzati választások, még úgy lehetne mondani talán, hogy reklámadó önkormányzati választás, és nem tudom, hogy a, a baloldal egymás teszti viszonyai és mint főpolgármester keresése, de ezek látjuk, hogy ezek nem olyan kérdések, amik egyébként az ország jövője szempontjából valami elképesztő fontossággal bírnak, mert sem a költségetési hatásuk, sem a jelentőség, szerintem részleten nem az a nagyságrend, ami miatt kizárólagosság kellene, hogy tegyék a politikai hírek piacát, vagy kellene legyen ebben mögött, vagy ebben néhány olyan aminek valóban van jelentősége. Tehát például az, hogy ma milyen a munkavállási lehetőség az országban, milyen a felhetségi küzömség az ország keleti és nyugati részek között, milyen a demográfiai helyzet az országban. Ezek jó, maradjunk a, har maradjunk a harmadiknál. Azt kérdezem Öntől, hogy van-e arra válasz, hogy Magyarország demográfiai helyzete miért úgy alakul, ahogy alakul, és ugye ez a demográfiai helyzethez van egy sor olyan téma, ami ugye csatlakozik, mert itt nem egyszerűen csak a gyerekek születéséről van szó, tehát a gyerekvállalásról, hanem arról is van szó, ugye, hogy van egy munkaerőelvándorlás, amely vagy tartós, vagy rövid, tehát vagy visszatérnek, vagy sem, de van egy foglalkoztatottsági kérdés, ugye a foglalkoztatottságnak a növekedése, de abban a közmunka szerepe, hogy az mennyire egy alapvető vagy mennyire egy kiegészítő egy szubszidiárius megoldás ott van a korfa ugye Magyarország előregedése benne a nyugdíj tehát amikor a demográfiáról van szó mindjárt az ember egy akkora komplex halmazzal találja szembe magát hogy a fal adja a másikat é, és akkor mindig nagyon sok vonatkozását a kérdésnek mert mint tettük például azt hogy hogy a karrier és a gyermekhalás viszonya a nők esetén, vagy éppen nem beszéltünk arról, hogy önmagában ma Magyarországon vannak-e olyan közösségek, ahol a fiataloknak lehetősége van hozzáim hasonló gondolkodású emberekkel megismerkedni. Tehát jó, meg de akkor mindjárt hat kérdezzek két dolgot öntől, mint frakcióvezető helyettestől. Mennyiben reprezentálja a magyarországi helyzetet, mennyire reprezentálja azt, amit szeretne a Fidesz? A férfiak és nők arányát tekintve a frakcióban, helyesebben mondva a nők és a férfiak arányát, illetőleg fogalmam nincs. Ön tudja, hogy mennyi a Fidesz frakciónak vagy a Fidesz KDNP frakciónak az átlag életkora? Ön biztos javít az átlagon. 46 év körül, körül van, vagy 45 év körül van a Fidesz frakciónak az átlag életkora, amikor ezt ég magasztam este 40 és 50 között valahol középen. Én ugyan a demográfiai helyzet szempontjából huszadlagosnak tartom azt, hogy a parlamentben hány női képviselő ül, de ez nem változtat azon, hogy túl kevés. De ennek vajon mi az oka? Nem tudom, hogy ebben a műsorban máshol, de én erről elég sokszor beszéltem. Itt biztos nem beszéltünk meg, De én nem emlékszem rá. Nem, hát nem látom azt, hogy, hogy mondjuk a Fideszben bármilyen olyan mechanizmus lenne, ami a tehetséges talpraeset és a közéleti szerepet vállalni hajlandó hölgyeket háttérbe szorítani, sőt, bizonyos az ellenkezőt látom, de még ez is csak erre elég, valószínűleg azért, mert a magyar társadalom ilyen értelemben túl konzervatív, vagy inkább az a közélet, ami Magyarországon van, meg a nőket sokkal inkább távol tartja attól, hogy ebben egy nagyon szintodat vegyenek részt. Jó, de akkor maradjunk ennél a témánál, ugye a Sifer András szokta mindig azt a dobot ütni, van is benne igazság, hogy sose lesz Magyarországon változás addig, amíg az emberek nem hajlandók euh, részint a véleményüket elmondani a nagy nyilvánosság előtt, aztán egy másik csoport pedig nem próbálkozik meg azzal, hogy politikus legyen a közelmúltban lehetett hallani arról, hogy a miniszterelnök úr ez a közelmúlt ez nem tegnap, hanem tegnap előtt volt, de nem olyan nagyon messze, hogy egyébként között a képviselő jelöltek között viszonylag kevés volt fidelitászos tűnt föl, mert hogy a miniszterelnök úr illetve a pártvezetés elégedetlen volt, vagy nem volt igazán elégedett a fidelitás tevékenységével. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem, de én azt kérdezem, hogy adott esetben mondjuk a Fidesznek az utánpótlása, politikus utánpótlása, arra önnek van-e rátekintése, rálátása? Nincs olyan, hogy szervezet utánpótlás, nyilván a Fidesznek ezen a területen e, vannak feladatai, de nincs hála jó Istennek utánpótlás képzés a szónak a képzési ilyetánében. Tehát szerintem egy normális egészséges politikai közösségvel érkeznek fiatalok e, és mondjuk a politikai... Ha már itt tartunk, képzésen, egyáltalán tudja, hogy a Fidesznek mekkora pártagsága van, mert arról állandóan lehet hallani, hogy az MSZP-ből hogyan áramlanak hát a DK-ba, de fogalmam sincs, hogy például a Fidesznek a tagsága az elmúlt időben Változott-e? Én úgy hogy az aktív pártakság az 40 ezer, szóval meg meghaladó vagy Ez Ezen változtatott a választás, vagy semmit? A választás mindig olyan értem, hogy többen is csatlakoznak a Fideszhez. hez szerintem azért más pártoknál is így a mert csehélyebb mértékben. A kampányidőszakban igenis új tagok szoktak belépni, a Fidesz be és ez biztos, hogy most is így volt beleg, és akikkel beszélt számszerűen, nem tudom az országos átlagot, de akikkel helyben beszéltem, azok mind erről beszámoltak. Kétszer-kettőben tömegesebb volt, illetve igazából nagy változás az a polgári körök létrejöttét követően, amikor az is és megszületett, Igen. hogy a polgári körök a Fideszbe létrejenek be, akkor lett a Fidesz ilyen értelemben tagságát tekintve is Jó. Azok, akik most képviselők, annak nagyjából hány százaléka volt ezt megelőzően is képviselő? Tehát adott esetben hány új van? Tényleg 9 körül, és 10 körül lehet az új képviselő száma. Ott megakasztottam a sorozatos kérdéseimmel, de hát ilyen, az olyan ember, aki nagyon kíváncsi, hogy e, azt mondta, hogy hál' Istennek nincsen szervezet utánpótlás. Az utánpótlás képzés az nem egészséges, amikor valamilyen t -t -t a politikai akadémián képeznek utánpótlást. Rézben azért már nem is biztos, hogy a politikai után, még maga magam ellen beszélek, mert formálisan tűnhet úgy, de nem biztos, hogy a politikai utánpótást úgy kell elképzelni, hogy az lesz 10 év múlva, vagy 15 év múlva a miniszter, miniszterelnök, aki akkor már 15 éve a politikában van. Tehát azért, legyünk őszinték, a politikának arra, is szüksége van, hogy olyan a temélyek is töltsnek be magas közhivatalokat, akik egyébként nem feltétlenül az egész életüket töltötték azzal, hogy a politikában voltak, hanem más területen értek el egy vagy elismerésre méltó sikereken. Ön nagyjából érzékelni fogja azt a pillanatot, amikor elveszti a civil foglalkozásával való kapcsolatát úgy, hogyha ezt abba kéne hagynia, akkor egyik pillanatról a másikra nem találna civil állást. Remélem, hogy ezt érzékelni fogom, bár a kérdés azért nehéz válaszolni, mert én később nagyon az egyetemen, akkor én 22,5 éves voltam, és rögtön ügyvédjelölt lettem, és utána meg ügyvéd lettem, és 26 évesen csináltam egy saját irodát. De most egy idei nem lesz ügyvéd. És ebbe a képbe zavadt bele először a képviselőség, ami az időt vette olyan mértékben, hogy, hogy nehéz volt rendes időt szánni az ügyvédkedésre, és aztán 2012 után én nagyjából is láttam, hogy hogy nem lehetséges. Jogilag 2014-ig ügyvéd lehettem, tehát az osztályterülési választásokig, mert 31-el függesztettem fel a kamarai tagságomat. Tehát ilyen értelemben volt 10 év, amikor ügyvédi munkát végeztem. És ugye úgy viselkedhetnék, hogy ráugorhatnék a reklámadóra, és akkor látszólag elegettettem annak, amit mondtam, hogy beszéljük fontosabb dolgokról, de hát a demográfiát említett, és arról egyáltalán nem beszéltünk semmit sem. Mit gondol Magyarország demográfia helyzetéről, mint egy olyan témáról, amit ön, független attól, hogy éppen a bőrzén vagy a tőzsdén mi megy jól, egy olyan téma, amely fontos, és amelyet ön megjelenített, így aztán hallgatom, hogy mit gondol erről. Nyilván a pillanatnyi demográfia adatok, tragikusak. A demográfiát demográfiadatok, azok mióta pillanatnyiak? Pontoszágon, hogy azt sem változtat, hogy valójában itt nem egy pillanatról van szó, hanem évtizedek óta ö, csökken a születések száma, az 56 után ez mindig így volt. Az egy másik kérdés, hogy 81-ben fordult, csak mert a trend 81 volt az utolsó év, amikor többen születtek, mint amennyien meghaltak. Most ezen változtatni iszonyatosan nehéz, de... Vannak reménykeltő adatok, a Kock kutatások félekutatások volt emgezt először de minden más kutatással lát, támasztja, hogy az értékek tekintetében a magyar társadalom családcentrikus és a szó legjobb értelmében konzervatív, és azt is minden ilyen kutatással lát, támasztja, hogy általában a családok hogy a fiatalok egyen több gyermeket vállalnának, mint amennyi végül De leértve, hogy most nem akarok rossz adatot mondani, de a nagyságrend többé-kevésbé stimmel, hogy a gyerekek 44 a házasságon kívül születik? Igen, európai... Én ezt értem, de most csak Magyarországról beszélek, nem beszélünk az európai demográfiáról, ő mondta hazai demográfiát, tehát miközben a család egyfelől, azért a gyerekvállalásnak ez a mértéke azért az én szememben, ha bár nem kérdőjelezi meg a család fontosságát, Uh, és ha én magam is elvált vagyok sajnos uh, mert ez nem egy jó állapot uh, a barátnőm is elvált, mind a kettőnek van gyereke, egy-egy, tehát nem a reprodukció ebből a szempontból nem tökéletes, azt hiszem vannak valami kettő egész, nem tudom mennyinek kéne lennie de ezzel ez a 44% ez egy igen magas szem ez magas szem és most független attól, hogy egyébként a saját magányértében ki mennyire balkonzertív elveket, és egyébként mennyire tud ezeknek az elveknek megfelelni, azért azt rögzítsük, hogy élettársi kapcsolatban is lehet gyermeket normálisan nevelni. Szerintem személyes véleményem szerint nem ez a legüdőzítőbb, de, de savan néhány olyan házasság is, ami formálisan olyan házasság, de tartalmát tekintve nem több, hanem akár kevesebb is egy normálisan működő kapcsolatnál. Egész egyszerűen a helyzet az az, hogy hogy ebbe az irányba indult el Európa egészen, és az emberú Magyarország is, ahol, ahol minél kevesebb a jelenlegi felelősségvállalás, és nyilván ennek is az oka az, hogy kevesebb gyermek születik. De ez szerintem csak egy a sokok közül, mert Franciaországban sem jobb a helyzet, a, ami a házasságokat, illetve az Jó, de amikor a magyarországi demográfiai helyzetről van szó, akkor van arra válasz, hogy Magyarországon alapvető változás miért nincs, mert nem beszél rossz néven, de szerintem nem fog rossz néven venni. Azt mondom, hogy a jobb oldal, a bal oldal, hogy üti egymást, hogy éppen kétezerrel több vagy kevesebb gyerek születik. Természetesen nagyon jó, hogyha több gyerek születik, de ez nem annak a kérdése. Végül is ez a nagyszámok törvénye, a nagyszámok törvénye alapján pedig ebben jelentős elmozdulás nincs. Ön látja -e én, te most nőve fejezném is Franciországban sem jobb a helyzet, ami házasságon belülhetve kívülzet gyerek gyermekelát viszont. De ezzel azért vár, ezzel azért vigyázzom. Gu... Az De ezzel azért vigyázom, Gujás mert uh, azért én uh, emlékszem arra, nem is olyan nagyon régen, és nem is az alaptörvény idején, tehát, amikor létrejött az alaptörvény, hanem azt követően is hányszor volt arról szó, hogy a család milyen fontos, hogy ez Kelet-Európa a Horvátország és Magyarország milyen erős bástja, bezzeg a nyugat, eh, annak a rohadó morája, és annak a kapitalista szemlélete, Nem pontosan ezekkel a szavakkal, de nem túlzok. Tehát amikor Franciaországgal vett egybe, akkor mindig el kell dönteni, egy Franciaországot hogy tekintjük, mert azért az nem létezik, hogy Franciaországot, ha így nézzük, akkor pozitív példának leszük, ha úgy nézzük, akkor negatív, Példának nézzük. Ha amúgy nézzük, akkor neutrális példának nézzük, ugyanúgy, mint egy másik országnak, mert én azt nem tudom elfelejteni, tehát azért nekem, amikor arról beszélnek, hogy a, a, a lenyugvó nyugat, akkor nekem mindig nagyon furcsa érzésen van, mert, mert, mert azt valahogy meg kéne magyarázni. Én És tőlem sem se, öntől se. So. se nyugatról összessével nem hallott. Ettől viszont. Da Fidesz igen. Viszont ez viszont nem változtatott azon, hogy van számtalan olyan terület, ahol sajnos a nyugat hanyatlik összességében, szerintem ez nem egy jó szemben, ez nem egy jó megállapítás, de van olyan terület, hogy igen, és a francia is nagyon sok szempontból jobban lehet fitizálni, ettől még tény, hogy Európának alig... Franciaország pedig egy olyan ország, amely tipikusan azon országok közé tartozik, ahol van nagy a bevándorlás. Magyarországon elindult egy kivándorlás, és csak reménykedünk abban, hogy a kivándoroltak ugyanilyen számban, <több> többen valószínűleg nem, de alapvetően ugyanennyien vissza is jönnek, ez egy vadonatú Franciaországban a természetes reprodukció is majdnem megközelíti a kettőt, ezért olyan sok szempontból lehet szituzálni Franciaországot, de tény, hogy szemben például Németországgal, ahol ha a jólétet nézzük, akkor stabilabb, nagyobb, mint Franciaországban, és tragikusak a demográfiai adatok Franciaországban, ha a természetes reprodukciót nézzük, akkor is majdnem megközelíti a kettes számot, és ugye van d kettő fölött képes társadalom arra, hogy önmagát tervezett. Én eddig nem tudtam, hogy ön ennyire játékos az azért majd legközelebb játszani fog, mert ön bujócskázik velem, azt mondta, hogy beszélgessünk a magyarországi demográfiai helyzetről, és már állandóan Németországban és Franciaországban vagyunk. Miután, miután úgy tűnhetett, hogy én általánosságban fogok a franciákkal mondani, amit nem akartam, ezért pontos, szerettem volna elmondani, hogy viszont meg kell védelem őket egy tekintetben, hogy itt vannak olyan jellegű családpolitika intézkedések, vagy társadalmi gondolkodás, ami miatt akkor is sikeres a, a családpolitika, hogyha egyébként a házasságok, illetve az életpársi kapcsolatok egymáshoz való az Oké, okay, de mitől fog változni itthon a helyzet, miközben nem leszünk franciaország, sem Németország? Nagyon-nagyon sok olyan intézkedésre van szükség, ami a gyakorlati példák keresztül segít abban, hogy többen el a gyerekeket, amit tavaly az országhoz elfogadott, hanem ilyen szempontból nagyon fontos volt. Tehát egyszeres segint elő azt, hogy egyetem alatti gyermekvállás esetén, például egy diplomát szerezni akaró fiatalnál, ne a az legyen a gyermeklet, hogy esnek az alapja. Hogy korábban még soha nem dolgozott, hanem az adott diplomával egyébként a piacon megszerezhető átlagévedelem. Vagy például, hogyha valaki nem három év után szüli meg a következő gyermeket, akkor se eső vagy a vagy hogy a összehívta, vannak olyan praktikus családtámogatási intézkedések, ilyen egyébként az adókedvezmény is szerintem, ami ösztönzi a gyermekvállást, főleg akkor, és itt ebben van különös jelentőség egyébként a politikának, hogyha ezek az intézkedések mindenki általán elfordultak, és stabilak. Tehát ha ha valahol ha lenne eredménye annak, hogyha a kormány és az ellenzék azt mondaná, hogy utáljuk ugyanegymást, de ebben a kérdésben akkor sem változtatunk, hogyha mi kerülünk kormányra, mert ezek az nem lehet múlni. Én mondtam, hogy ha valahol a kétharmadott, kétharmadott többség érvényesítését és sarkandatos törvényeket indokoltnak tartom, akkor minden család politikai döntés egyébként ilyen. Mert akkor ennek van most a szavítás, és akkor mindenki számíthat arra, hogy szigetnaptól ki, van kormányom és a szellemzékben. A a területén azzal lehet számítani, hogy lehet számítani, hogy amíg valaki egy gyermeket felnevel, addig legalább ugyanazokat a gyüttetácsokat megkapja. És nyilván meg nem csak egy anyagi kérdésről van szó, bármilyen fontos a kis Igen, hát ha nagyon morbid lennék, akkor azt mondanám, hogy érdemes lenne megnézni, hogy vajon a fidesz kdmp nek a demográfiai vonala hogyan vethető össze az ellenzékkel, mert akkor ha ki lehetne mutatni, hogy sokkal több gyerek van a kormánypártoknál, miközben az ellenzéknél egyáltalán nincsenek gyerekek, viszont tömegesen halnak, akkor valójában a teljes ellenzékre rá lehetne fogni a magyar demográfiai helyzetet, de valószínűleg ez így nem megoldható. Tehát ezen úgy kollektíven kellene változtatni. Nem biztos, hogy ennek döntőért kell lennie, de egyébként azért azt hozzá kell tudnám, hogy, hogy nem járnánk rosszul ezzel összehasonlítással. <gül> az azért most az ellenzéket nem kéne nem kéne úgy a címlapokra kerülni, hogy Gulyás Gergely szerint nem, á, nem ártana, hogyha az ellenzék kihalna. Tehát <gül> <gül> Ezen a módon ne vágyunk népszerűséggé. Nem mind, a a, a sajtó korrektségében, de ezt abból a mondatból levezetni, hogy egyébként a Fidesz-fakcióban nagyon sokan ülnek olyanok, akiknek 3-4-5 gyermekük van, sőt, korábbi ciklusban még hét gyermekes képviselőtásunk is volt a frakcióban. Ebből mondjuk ezt nehéz bevezetni, de a sajtósok nem képes, tehát meglátjuk, hogy van. Nem mondhatja, végül is magáról a reklámadóról összesen aztán három percet fogunk beszélgetni, ott is két olyan mozzanatról, amire én, mint a nyuszika az erdőszélen, aki ott reszeli a körmét, felhívja a figyelmet, nem jogi vonatkozásban. Egyfelől Önnek azt tetszett mondani a klubrádióban, hogy a reklámadóval valóban a kereskedelmi adók műsortartalmán kívánnak módosítani, mert egy bizonyos szívvonal alá nem lehet menni. Másfelől pedig Elsimon Lászlónak a heti válaszban sikerült azt mondania, hogy lehet egyfajta politikai provokációnak tekintenie a reklámadót, és Elsimon László maximális védelme érdekében el kell, hogy mondjam, hogy talán pénteken egy 10-15 percig rendelkezésemre is át, pedig nem beszéltük, meg, megpróbálta ezt elmagyarázni, így maradjunk euh, elsősorban az ön megjegyzésénél, elsőmű megjegyzésével kapcsolatban pedig annyit, hogy én, mint nem a sajtó része, hanem mint Fiala János, aki megéltem ezt, azt, és van némi tapasztalatom, hogyha ön egy hozzám közel álló ember lenne, miközben nem egy távol álló, de nem vagyunk barátok, azt mondanám bizony a szituációban, hogy Gergő, figyelj, embereket se tesztelni, se pedig provokálni nem kell, az nem az a módszer, amivel az ember együtt él, még pozitív értelemben sem, megpróbált ezt az elsimon megmagyarázni, többé-kevésbé sikerült, nekem inkább kevésbé sikerült, de amikor a reklámadóval kapcsolatban, amelyről aztán tisztázták azt, hogy nem is reklámadó, hanem ennél pontosabban kéne kifejezni, de ezt ugye így vette át a köznyelv. Tehát amíg a reklámadónak alapvetően az első ránézésre, mint a bankadó esetében, vagy mint a távközlési adóban esetében egy gazdasági jellege volt, és nem volt benne egy ideológiai mozdanat, abban a pillanatban, hogy ebben az idézéles reklámadóban megjelent az ideológiai mozdonat, én nem a sajtószabadságot kezdtem el félteni, hanem egy alapvető berzenkedés volt bennem, hogy valami olyan miatt büntetnek, vagy nyúlnak hozzám, amivel kapcsolatban nem ez a legmegfelelőbb eszköz, és akkor a legcizellátabban fejeztem ki magam, függetlenül, hogy az se lenne jó, hogyha az RTL klub vezérigazgatóját felhívná a Fidesz bármely prominens, és azt mondaná neki, hogy szerinte ilyen műsorokat nem kéne leadni. Nem tudom, hogy hogyan, arra ott van az NMHH, de... Nem tudom, hogy érzékelje azt, hogy ez egy leshatárol lévő mondat, mert akkor, amikor a reklámadót megszülték, első menetben ilyen mondatok még nem hangzottak el, ahogy ment és görgött előre a vita, jött egyre több ilyen mondat elő, és az ember nem tudta eldönteni, hogy akkor most ez egy ízlésrendőrsége, vagy reklámadó. Pont. Tudom, érdemes egy fél is tisztázni, és akkor a dövőben nem lesz zavaró a reklámadó indokolásánál, hogy mi a bevezetés indok, Én nekem a reklámadóról szóló törvényjavaslat megfogalmazásához és benyújtásához semmi közöm nem volt. Engem megkérdeztek erről, és azt az őszinte választottam, ami egyébként az ígyben a véleményem, hogy nem tudom megállapítani azt, hogy közösségi észterűsége az ennek a javaslatnak pontosan milyen, illetve annyi Annyit látok, hogy minden néhány milliárdfogy bevételhetnek a költségvetésnek, és ehhez képest, miután a sajtót érintő adóról van szó, ezért jól kiszámíthatóan egy ilyen jellegű hisztéria az ügy körül, tehát ezt előre látni politikailag ebben nyerni nem lehet. Nem nekem nem előterjesztek, tőként megkérdeztek erről, hogy támogatom-e, és ha igen, miért? Azért azt őszintén hogy azért tudom jó szívvel támogatni, mert rendkívül rossz véleménnyel vagy összességében a két nagy kereskedelmi televízió működéséről és műsorai színvonaláról. Igen, csak én azt mondtam volna, hogy... Ér, tehát én azt gondolom, hogy ezzel az eredeti törvényjavaslat célját öngyengítette. Ott a mondat így szól az elmúlt évek változása az adórendszerben a munkát terhelő jövedelemadók közfinanszírozásában betöltött szerepet csökkent, az adórendszer súlypontja egyre inkább a forgalmi fogyasztási adókra helyeződött át. Több olyan specifikus forgalmi adó jött létre, amely a gazdaság egy-egy a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás szempontjából nem kiemelkedő jelentős szegmensét érintette. Az adórendszer ezen átalakításában illeszkedő módon a törvényjavaslatot reblotában Közétételével a reklámszolgáltatás nyújtásával a kapcsolatos új forgalmi fogyasztási jellegű adót irányoz elő. Igen, nem igaz, tehát nincs, ez mindig nincs az, semmi Én ezt értem, de ön egy olyan miért, habot tett én, erre... Én is megkérdeztek, hogy miért támogatom, és elmondtam azt a véleményet, ami szerintem egyébként nem egy lényeg telemzik. most tüketem attól, hogy nyilván a televíziók erre értékeny reagálnak, és és egyébként is folytatnak egy bosszúhajlatot, különösen az RTL-t, az RTL hogy egy bosszúhajlatot a kormány ellen, megmertik megmertük adóztatni őket. De ettől is egy értelmes társadalmi vita, és kárt, hogy Magyarországon erre 97 után soha nem került sor, hogy vajon mit hoztak a keresztül tévék, és mennyit vittek. És most nem mondjuk. Igen, de erre ott van az EdemH. EdemH, lehet, hogy még szerintem egy képselek erről nyugodtan lehet véleménye. Akár az is lehet hogy a vélemény, ha nem kell él azokkal az eszközökkel, amelyeket a törvény számára ezen a területen. Akkor ki kell cserélni az ott lévő embereket? Én csak azt érzem, hogy van ebben egy olyan... A hatóság, tehát egyszerű kinevezés után 9 évig a kormányna sem lehetősége nincs ott hajtani, hajtani, de amikor még az ORTT volt és valamivel... Egyébként bátrabban élt ezekkel az kell, Nem tudom majd én látod dicsérni, de ennek az ORTT elnöksége előtt még volt, alatt még volt néhány kemény, akár elsőképítőssel is járó határozat, de azok is más évig tartottak, amire a jogorvosati kimerítése után a szankció valóban bekövetkezett. Tehát alapvetően nem volt működőképes. Én szerencsé. egy tízes skálán tízesre tiszteletben tartom az ön véleményét. Nem is fogok örre páros lábban ráugrani, mert akkor ki fognak állítani. És ez nekem nem szándékom. De azt szeretném önnek mondani, hogy számtalan eszköz van arra, hogy valaki, aki politikus, valamin változtasson és közben érezze azt, hogy a tevékenysége morális, és ha lenne egy etikai vizsgálat összeférhetetlenség ügyben, ami egyébként nincs, hiszen mint, az ember a saját lelkiismeretével számol el, az a legfontosabb. A különböző bíróságok meg nem tudom mi elé állítják, az, az már másodlagos. Mindenki a saját lelkiismeretével tudjan elszámolni, az egy másik kérdés, hogy a lelkiismeret hangos -e vagy sem, én magam így járok elő vagy jó, vagy rossz. Például ezt el tudják dönteni a hallgatóim. De én érzek egy leshatárt, és azt tudom önnek mondani, hogy beleértve akár a magyar televízió, vagy az egész közszolgálatnak minőségének a változtatását számtalan olyan dolog van, amivel az emberekben a nagy magyar média katyvaszban tud változtatni, és amikor egyébként a reklámadót bevezeti, akkor ezzel a magyarázattal óvattal bánik, mert ez valahogy a pikkelés kategóriája, és ha bár ön el fogja tudni magyarázni, hogy nincs így, benne mégis ott marad ennek a nyoma, és én örülnék annak, hogyha nem azt érezném, hogy ebben van valamilyen kereskedelmi tévé rasszizmus, amit egyébként nehéz kimutatni, mert nem olyan, mint egy nagy orv, vagy göndörhaj, vagy bőrszín. De annyira nincs ilyen, hogy én két nagy országos kereskedelmi televízió tevékenységéről beszéltem, tehát egyáltalán nem a jobb, vagy baloldali. Nem is erre gondoltam. És még ezeknek a tévéknek se a hídterkesztési gyakorlatáról, bár egyébként ő is megérne hogy nyúzott, de akkor éppen összelepőként, vagy országos képviselőként úgy éreztem hogy ha távol tartom magamat. Egyébként pedig, hát pont itt el, lehet, a nálás beszélt, a meglepve látom azt, hogy a baloldali sajtó nagy részének még rosszabb az éleménye a politikáról, mint amilyen a valóság, tehát azt a találgatást, hogy hát igazából, miközben politikai használnak, nyilvánvalóan nincsen, miért mondtam én ilyet, hát azért mondtam, mert nem feltétlenül baj az, hogyha még támadások ellenére sem feltétlenül baj az, hogyha az ember néhány ügyben azt, ami a véleménye, és nem tart és esetleg egy olyan társadalmi vitát is elindít vele, aminek Önnek két apró dolgot ezzel kapcsolva. Az egyik az, hogy a társadalmi vita legyen előtte, ne olyan legyen, mint az orosz katona, akiről azt mondták, hogy előbb lő, és aztán mondják, hogy kezeket föl. A másik pedig az, hogy én azt tanultam, hogy aki erős, annak nagyon kell vigyázni az erejével. Ma a politika mindent ural. Tehát a politikának, legalábbis nekem ez az érzésem, ez a benyomásom, ez a tapasztalatom. A politikának, tehát nagyon óvattal kell viselkedni akkor, amikor bármivel kapcsolatban vélemény nyilvánít, mert egy olyan igazodás következik be, ez egyébként az igazodás nem csak az alkalmazkodás, hanem a tiltakozás is lehet, amivel óvattal kell bánni. Én nem mondom az gulyásul, hogy nekem ebben igazam van, én csak azt mondom önnek, ugyanúgy, mint az Elsimonnak, semmi provokáció, semmi tesztelés, vitázni előtte és nem utána, és én semmilyen vonatkozásban nem tételezem fel a rossz indulatot, csak azt mondom, hogy vannak dolgok, amelyekkel kapcsolatban van egy általános egyetértés, hogy vitatkozni előtte szoktak, hogy az ember óvattal fogalmazza meg a véleményét egy olyan családban ő a családfő, mert a többiek még azt gondolják, hogy ez nem egy vélemény, hanem parancs, de természetesen mondhatja azt, hogy nincs igaza. Hát én nem mondom azt, hogy önnek nincs mert miért sértek az, amit abban a helyzet felmérésben. Nem teljesen értünk egyet, hogy mondjuk azok a kereskedelmi televíziók, vagy konkrétan az Ertéről beszélünk, aminek van egy külföldi tulajdonosa, aki összességében, vagy anyavállalata akinek sem semmilyen tekintetben nem függ a magyar kormánytól, mert olyan óriási médiabirodalomról van szó, hogy az egész magyarországi bevétel onnan nézve apró pénzt, természetesen nyilván, nem véletlenül, hogy ekkora arcok folynak egy-két-három milliárd forint de, de onnan nézve apró pénzt, semmilyen hatással mi nem tudunk rájuk lenni, sőt, hát látjuk a hízekeztési gyakorlat azonnal milyen hirtelen megváltozott. És ami azt mutatja, hogy az RTL Klub vagy eddig nem adott normális kiadót, vagy eddig nem volt objektív, vagy pedig most nem az. Én ezt értem, erős emberre nem reagáltat, hogyha a miniszterelnök apját veszik elő, tudomásul veszik, én azt se hogyha van egy háború, vannak reagálások, én abban reménykedem, hogy ez konszolidálódni tud, nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan, de én a magam részéről ennek érdekében teszek, különös tekintettel arra, hogy a nézők zöme nem erre a vitára kíváncsi, hanem a műsorokra. Egyekértek, ezért remélem, hogy a vita rövidbezárató, és nem ilyen sem hogy gyorsan a helyzet konszolidálódni fog, de szerintem azt sem érdekel, hogy egy sem. Hogy teljesen elérkez egyenlő, viszonylag hónapokon keresztül tartódik. Nem tudom, hogy hogyan lehet. Tehát, ugye az RTL Klub vezérigazgatója elmondta, hogy őt már felhívták szociálista politikusok, fideses politikus sohasem. Fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehet európai módon úgy rendezni, hogy közben nem le kell félreérthető fotókat készíteni, amiben el kéne magyarázni, kivel miért találkozik. Én abban reménykedem, hogy ez nyugvó pontra jut. De most egy olyan mondatot mondtam, amit nehezen tudnék megmagyarázni, mert egyébként van egy törvény, van egy jelenlegi műsorpolitika. Annak örülök, hogy mi hétről hétre ismét tudunk beszélgetni, és jövő héten sok szeretettel várom. Köszön, szépen, <gül> Köszönöm szépen, Gulyás Gergelyt hallottak. Itt? És most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialaj János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Jó reggelt, lehet? Volt egy beszélgetés, Siffer Andrással szemtalan dologról akartam beszélgetni, aztán kizárólag a adósokról volt szó, aztán betelefonált Kásler Árpád is egy megjegyzésem kapcsán, ahol kiderült, hogy én összetévesztettem a nem adom a házam a haza nem aladó mozgalommal, hozzátéve, hogy aztán mindjárt arról kezdtünk beszélgetni, hogy egy devizaadós pere hogyan válik mozgalommal, részint érdekvédelmi mozgalommal, részint politikai mozgalommal, ahol nem gondoltam magamat felmenteni, de az a történet már másról szólt, így aztán, amikor a tegnapi kurja, kérdezlek téged. E, azt is kérdezem tőled, hogy mindaz, ami a devizaadós problématikát illeti, te azt be tudod-e csatornázni, mert jelen pillanatban számra az egész olyan, mint egy ilyen nagy üst, amiben dolgok kavarognak, és mindig azt látom, ami hozzám közelebb van, holott nyilvánvaló, hogy maga az anyag, ami ott van, nem annak a függvénye, hogy éppen a krumpli vagy a hús van hozzám közelebb. Tehát ezt az egészet egy olyan fortyogó valaminek látom, amit eltolok magamtól, hogy messzebbről lássam, mert úgy objektív képet tudjak róla alkotni, de nem tudom olyan távolra tenni, hogy egy olyan objektív képet tudjak róla alkotni, ami egy hét múlva, két hét múlva is így marad, pedig hát nem egy műsort csináltam erről. beleértve hogy a messziről jött emberben, még fel is készültem, és egy hosszú műsort készítettem ezzel Felcsuti Péterrel, vagy erről. Te meg tudod mondani, hogy ott, ahol most tartunk, az mi? Beleértve, hogy ez egy tipikusan olyan történet, hogy egyfolytában visszamegyünk a legelejére, hogy mennyire volt ez egy hibás termék, szembenézünk azzal, hogy nem látjuk a bankoknak a, vagy nem értjük a bankoknak a működését nézzünk vagy szennem nézünk szembe a saját mohóságunkkal, vagy kiszolgáltatottságunkkal megfelelő rész aláhúzandó annak függvényében, hogy ki hogyan került ebbe a körbe, és most leviszem a hangsúlyt, és teljes. ez a madárfigy mögötted. Mindig. Mindig. Nincsenek abszolút igazságok ebben a történetben. Ugye politikai politikai ügyé is vált. Amikor a dolog elindult, a devizahítalézés volt, akkor persze senkit nem érdekelt, akkor senki nem át. Jó, de az előbb Köszönjük avval a kellett a szembenéznem a Sifer Andrással folytatott beszélgetésben, hogy azt mondta, hogy már akkor kellett volna azt látni, hogy ez egy hibás termék. Oké. Okay. Nem oké? Okay, mert érted, most hibás termék, vagy nem hibás termék? Nem hibás termék. Nem hibás termék, ettől függetlenül egy jó terméket is lehet hibásan alkalmazni tehát nem tudom, a steroid sem egy hibás termék, de mégis bal színű, nem jó minden betegségre rögtön a gyógyszer gyógyszerváltozatot használni, de lehetséges, hogy, hogy kevesebb is elég. A devizahitel, sem, devizahitel sem hibás termék, hogyha ha mondjuk egy olyan, egy olyan vállalkozás, vagy egy olyan magánszemély személy kapja, akinek a deviza bevétele van. deviza sem egy hibás termék, hogyha olyas valakivel fel, aki ki tudja használni a devizahitában származó előnyöket, úgy, hogy közben a, a, az árfolyamból való, árfolyamból való származó kockázatokat kedvezetlen esetben is el tudja viselni még akkor is, hogyha az ugye a, a várható előnyöket, nevezetesen, nevezetesen az alacsonyabb kamat költségeket végül is kiderül, hogy hogy Hadd kérdezem meg, ha már itt tartunk, hogy bárhol itt a környezetünkben, tehát nem Argentinában, volt-e deviza forint relációban akkora változás, mint Magyarországon, természetesen a forint ebben az esetben kicserélendő az illeti ország valutájára vagy devizájára? Ja volt, mert szerintem a le is egy jó nagyot gyengült, bizonyos időszakokban a Lengyel Zlotty is, egyébként pedig ö, egyébként pedig ugye a nagy változás az az volt, hogy ö, nem egy 65 az EU CHF, hanem egy 2. Dá ebből úgy, hogy ugye nem ebből egy az, Egy nem, nem értek. Tehát hogy a svájci Frank -euró árfolyam az nem egy hanem egy egész tehát ugye, amiben, amiben egyébként uh, én magam hívásnak tartom magamat, hogy ezt annak idején nem néztem meg, hogy, hogy van egy olyan ország, amelyik rettetesen versenyképes, és uh, nagyon komoly fölfizetési mérleg több halmoz ha fel, és mégis az árfolyama az éveken keresztül gyengül, hogy ott azért az dolog nem áll össze, és kínál, van, az árfolyam fog korrigálni. Ez Svájc? Ez Svájc, igen és nem a külső egyensúlya fog romlani. És vajon ezt a hibát ezt te annak idején, hogy követhetted el? Úgyhogy nem néztem oda. Ugye én nem voltam direktben ebben a hiteles történetben, egyik oldalon se, tehát valamilyen szinten én ezt úgy úgy kevésbé vettem a kettem a szívemre, és kevésbé is volt ugye nekem ezzel egyébként dolgom. Összességében volt egy ilyen Kellemetlen ellenőrzésem azt illetően, hogy, hogy azért a permanens devizeladósodás privát szektor részéről az biztos, hogy annyira jó dolog, de hát, de tudod, amíg, amíg nincs, egy, nincs egy stressz helyzet, addig, addig az ember ezt úgy vázva foglalkozik, ami inkább stresszel, nem azzal, amivel egyébként már nem stresszel. Úgyhogy ez, volt, illetve hát azért lássuk, hogy igen, ebből egy fordító téma lett, és nem az érvesi fel valaki politikai témának beleértésével ezt is, mert hogy ő politikailag 2006-ban nem értett egyet a deviza hitelezéssel, hanem mert a mostani politikai helyzet úgy, úgy kívánja, hogy ezen az oldalon álljon. És vajon mennyire van baj velem, miközben nyilvánvalóan baj van velem, amikor ugye hát a Marokkót úgy kell szétválasztani, ezt tudjuk gyerekkorunkból, hogy a másik pálca nem mozduljon meg én pedig ezt a történetet holott naponta szembesülök vele nem tudom szétválasztani. Állandóan újabb szempontok jönnek, állandóan van valami érzelem, amivel nekem azonosulni kéne, ugyanakkor olyan objektíven, ahogy egyébként valamit látnom kell, nem látom, és ennek következtében valószínűleg mesterségesen eltartom magamtól azért, hogy ne kerüljek abba a helyzetbe, hogy arra a kérdésre, amit feltesz nekem, feltesznek nekem, azt mondja, hogy ne haragudjon, de nem tudom a választ. Azért, sok, sok dolog fut össze ebben a Ebben a probléma halmazban, és uh, igazából mindenkinek megvan a maga sara benne, egyébként. Belejét. De minek a, mi, mi, mi az oka annak, hogyha nekünk kettőnek van egy problémánk, és most ez hadd ezt a mert nem tudom, hogy miről beszélek, de valamilyen konfliktusunk van, és összezárnak bennünket a barátaink, és azt mondják, hogy duroneli fiala, akkor jöhetek ki, ha mindenben megegyeztetek, ami ezt a dolgot illeti. Az összes többi dologról ne esik, szóval összeveszni, két percú más dolog kapcsán lehet. Vajon itt a feleket miért nem lehetett úgy bezárni egy képletes szobába, hogy onnan úgy jöjjenek ki, független attól, hogy mennyi idő telik el, de hogy oda be vannak zárva permanensen és úgy kell kijönniük, hogy megegyeztek. Vagy gyakorlatilag most ez a kúriai döntés, ez a megegyezés, de ez, ez nem az, tehát a, a, ez a bírósági döntés ez nem, nem abba az irányba mutat, amit én mondok. Olyan egy ilyen megegyezés mi nem születhet? Ez egy sok szereplős játék, és ráadásul a, a, a szereplők közül a, a, a tömegek, akik egyébként milyen politikai szempontból is, is fontosak, és, és, és érzékenyek, és egyébként pedig kihasználhatók. Megfogalmazza királyi elvárásokat is. Tehát egyébként a aki akinek problémája van a hitellel, azok között nagyobb arányban van az, akinek a jövedelméből fakadóan van problémája. Már most nem fizetésről beszélek, mi az, hogy 250-es svájci frank az mindenkinek probléma. De hogy akinek fizetési nehézségei vannak, ott ott jelentős, jelentő, jelentős az, akinek a jövedelmi viszonyai változtak, mint az, akinek fix viszonyaihoz képest nem tudja a 250 forintot kitermelni, még mondjuk a 160-at ki tudta. Tehát ö, hogy jövedelmi problémái vannak, és akkor ezeket a. Az ebb, ami annyit jelent, hogy, hogy összességében a, a hitel felvételása biztos, hogy bölcs dolog volt. Ugye az, hogy hitelhez jutott, annak, abban a szerete van ennek a nagyon furcsa, nem furcsa, csak hát nem szóvalan megszokott, de azért, azért abnormális. Jövedelem szerkezetnek Magyarországon, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy sokan vannak minimál béren bejelentve, tehát hogyha bér alapon alokálták volna a bankok a hitelt, akkor nagyon sokan nem jutottak volna a hitelhez. Ezért úgy voltak vele, hogy akkor nem is, nem is nézzük jövedelmet, hanem fedezeti érték alapon alokálják a hitelt. Beleértve egyáltalán a hitelképességet, mint olyat, mennyire lehet objektíven meghatározni, hiszen utólag azt lehetne mondani, függetlenül attól, hogy bekövetkeztek változások, vagy függően attól, hogy a hitelképességgel is óriási problémák voltak, független attól, hogy akkor úgy tűnik, hogy megfeleltek a premisszáknak. Most ez az, hogy a hitelképességet igazából nem nézte a bankrendszer, most ha nézte volna, a papíron kimutat. De ez hogy létezik? Alapján... Tehát, hogy létezik az a szituáció, hogy, hogy nincs orvosi vizsgálat a súlya versenyen, és engedik a 20 kilósnak, hogy neki menjen az 1000 kilónak, abból csak sérv lehet. Azért, mert ne felejtsd el, hogy nagyon sok minimálbéresnek a valós követelme nem minimálbér volt. Magyarul arról beszélünk, hogy az egész devizaadós probléma egy olyan problémára mutat rá, aminek semmi köze nincs a devizaadósághoz. Egyébként igen. Tehát hogy, hogy Tehát, hogy van egy szerkezet, amely alap. szerkezetnek a gyengeségei itt hatványozottan jelentkeznek, miközben amikor a devizaadóság létrejött, senki se gondolta, hogy ez a fajta gyenge szerkezet kerül majd mikroszkóp alá egy abnormális uh, rendszernek több uh, krónikus tünete van, és uh, sikert... De ez, ez egy fontos kérdés, kérdés ez... Péter, maga a rendszer abnormális, vagy csak annak egy része, mert ugye én az elmúlt időben annak az a kényszerképzetem támad, hogy ezek, ezek mind gyenge rendszerek, de most azért nem létezik, hogy minden gyenge, vagy létezik, csak akkor az ember nem érti, hogy miért van ez így. Na most a rendszer definíciójától függ, hogy ez most a teljes rendszer abnormális, vagy csak egy része, az biztos, hogy a Magyarországi papíron kimutatott jövedelemeloszlás, az, az, az, az, az nem jellemző egyébként. A Azt tudjuk. Az is furcsa egyébként, hogy Magyarországon a vásárolt fogyasztásnak a mértéke az talán még kicsivel nagyobb is, mint amennyi után személyi ördelmel adott fizetünk. Tehát, hogy azért eléggé furcsa jövedelem papíron, kimutatott jövőrelemszer van az országban. Volt valami fajta, én nem figyeltem, hogy fontosan milyen volt a hitel a lokációnak a menete, de az biztos, hogy alapvetően az alapján adtak hitelt, hogyha az embernek volt állása egyébként, uh, akkor kapott hitelt, hogyha a hitel De hogyha Most eltekintünk ettől, miközben az emberek most erre figyelnek, de a minimál bérre való bejelentés rendszeréről beszélünk és ezzel összefüggésben de, nem, de megint csak nem a devizadósághoz kapcsolódóan a leendő nyugdíjrendszerről tehát én most csak itt dobálózom csak olyan elemeit mondom a rendszernek amelyek mind kényes pontok minek a függvénye egyébként mivel foglalkozunk mert ugye engem apám arra tanított hogy az ember eleve úgy fogjon hozzá a problémához, hogy abban lehetőség szerint ilyen kényes dolgok ne legyenek, induljunk ki a probléma magvából, és próbáljuk azt megoldani. Megoldani úgy se sikerül, de nem kerülünk abba a helyzetbe, hogy alapvetően mellét rafálunk. Most ugye úgy tűnik, hogy maga a devizaadóság a fő probléma, holott ha az ember meghallgat téged most, akkor azt mondja, hogy van egy szerkezet, amely szerkezet eleve gyengeségeket mutatott. Magyarul ennek a szerkezetnek a gyengesége sokkal fontosabb, mint a devizaadósok, mert a devizaadósok azok valójában nem ok. Igen, de ezek most külön történetek, tehát egyszer egy csapásra nem lehet mindent megoldani, tehát most valóban vissza kell térni arra, hogy van egy, van egy adósság probléma, van rettetesen sok nem De fel. hogy az adósság problémát meggyógyíták, attól még ez a szerkezet nem lesz jó, legfeljebb az egyik kinövését operálták róla. Ez így van, ez így van, de most rövid távon, ugye azt tudjuk, hogy van egy adósság probléma, sokan nem fizető adós, illetve sok a problémás adós, ez visszafogja a pénzintézetnek a hitelezését, a pénzintézetek hitelezését is, hiszen ott van csomó a csomó dövlött eszköz a mérlegükben. Azt is sejteni lehet, hogy az adósoknak egy része, és nem tudjuk, hogy mekkora része, de valamekkora és nem, nem elhanyagolható része, azért nem fizet, mert egyrészt mindenféle monotóriumok vannak élményben, másrészt pedig abban a hídben él, hogy majd, hogy majd Orbán Viktor elintézi, hogy ne kelljen visszafizetni a hitelét. Tehát, hogy így, tehát, hogy a hitelétnek kelljen visszafizetni. Most egészen, most az első számú cél, azért reális olyan célokat kell kitűzni, amit, amit belátható időn belül azért, azért meg tudunk valósítani. Az első számú cél, hogy ezt a, ezt a kusaságot kibogozi, bogolítsuk. Mindenkinek legyen tisztában, mindenki legyen tisztában a hogy minden játékszabály, hogy milyen hiteleket kell... És a tendencia az ez? Én szerintem az. Én szerintem ez. Szerintem ez a, a, a, a miért pont, pont az a tavaly júliusi kúria döntés volt, ugye ez a e, masírozás a színege útra, e, és akkor ugye onnantól közve a, a, a, a, a, a hirtelen jött zsigeri indulat, hogy no, akkor viszont az összes deviz a, hitelet, a hitelet megszüntetjük, és akkor ez a, ez a, ez a meglepő és a reakció, ez basszony elég volt ahhoz, hogy, hogy itt az, az ő mindenki, aki érintett, hogy felébredjen, hogy haló, haló, haló, azért álljunk meg. Mi az, ami ebből reálisan, vajon mi az, ami ebből reálisan elérhető, és mi az, ami reálisan megoldható, és tényleg akkor fogjunk el hozzá, mert a végén ebből valami óriás boromság lesz. És gyakorlatilag most ez történik. Ez a szélsőséges reakció azért, azért színvallásra készítette a, a Nemzeti Bankot, a Nemzeti gazdasági Minisztériumot, hogy azért Milyen körönbelül, körönbelül, hogy, hogy azért, azért nem, lehet, nem lehet azért a, nem, tehát a bankrendszert nem lehet bombázni. csak azért, mert nem szeretjük Csányi Sándort, meg nem szeretjük a multikat, meg nem szeretjük a zsidókat. Tehát, hogy azért, azért nem lehet ezt az egész dolgot így elintézni, mert abból, abból valami... És jó, azt most lehet látni, te. hogy hogyan lehet elintézni, mert akkor te többet tudsz, mint én. Ami egyébként lehet talán, Lehet találni egy olyan megoldást, igazából senki sem fog örülni, különösen az nem fog örülni, aki azt gondolta, hogy most nem kell vissza a hitelét. De lesz, valószínűleg lesz egy olyan megoldás, és most is van. Tehát a megoldás felé haladunk. Tehát úgy azért az új hitelezési szabályok... Azok, azok igazából ennek a dolognak az újra azt gyakorlatilag megszüntették. Az ömb nek új ö, mérleg megfelelési szabályrendszere lép, lép majd életbe, ami a hitelezést a későbbiekben... Jó, de azok, az... akik benne vannak, azoknak a kivezetése mennyire történik egy olyan ö, jól látható úton, ahol mind bank, mind politika, mind érintett pontosan látja, hogy hol tart, és pontosan látja azt is, hogy meddig tart még az út kifelé. És jár együtt? Ebben az egyeztetésben benne vannak azok, azok ebben hol tartanak, és mit lásnak arról, hogy hol tartanak. De, de lehetséges, hogy, hogy egy olyan megoldás születik, ami, ami miatt a pénzintézetek esetleg szívják a fogukat. Lehetséges, hogy a, a devizahiteleknek valamifajta forintra konvertálása megtörténik, de nem 160 forintos árfolyamon, nekem az a sandagyanum vagy 180-on, vagy nem tudom hol. Valami fajta megoldás lesz, ugye vannak ilyen, ugye születnek ebben egyébként igazságtalan döntések, mert a deviza, az árfolyam és ö, tiltása az egyébként ebben a formában igazságtalan, hiszen amikor a bank deviza tranzakciót pedig ugye a deviza hitelezés, a deviza szembesül a vételi eladási árfolyam különbözettel, ugye erről beszélgettünk két vagy három hete hogy, hogy kell, hogy legyen benne árfolyamrés, nyilvánvalóan ez És most, ez hogy kimondta a Kúria, hogy nem lehet, akkor most ezzel mit kell kezdeni, ha ezt mondta ki, mert most már be se vagy a bizony. nem lesz, valószínűleg nem lesz pedig hát, de Ez a bankok szempontjából nem olyan, mintha azt mondanák, hogy a föld lapos? Egy kicsit olyan, de azért azt se felejtsük el, hogy azért néhány pénzintézet ezt az árfolyamlést, azért alapos, alaposan kiasználta. Tehát azért volt, volt olyan, ahol. Akkor jó, de akkor mégiscsak az a kérdés, hogy Mát, hát, de az a kérdés, hogy van-e elvi kérdés, nevezetesen az, hogy van árfolyamrés, de annak valamilyen módon definiálni kell a mértékét, vagy megszüntetem és azt mondom, hogy nincs, és akkor mit csináljunk majd e, azzal tehát jó, most nem kezdek el hasonlatokba beszélni Nem, hát ez ez, ez a, a hitelezéshez több több apró egyedi probléma volt, meg, meg igazából rendszer szintű kockázatot jelentett, mert a deüzleti hitelizéssel igazából az a baj, hogy egy olyan gazdasági növekedési formát választottunk magunknak a 2000-es évek elején, 2000-es évek első felében, 2000-es évek közepén, ami Külső adósság felhamozása mellett próbáltunk meg jól élni. Jó, de most valaki azt kérdezte, elnézést, ugrál, hogy az árfolyam rész kapcsán azt kérdezi, hogy akkor most lesz-e, hogy megszűnik-e a vételi és az eladási árfolyam is, vagy minek a függvényében alakul a kettő, miközben lehet, hogy ez abszolút kavarása a fogalmaknak. Hát a, ha Dánegy a Delegye bankba is akar venni devizát, és el is akar adni devizát, és jó, de vizuális transzakciót fog csinálni, akkor ez árfolyam De hogy miért De hogy akkor ott miért lehet, itt meg miért mondják azt, hát, hogy nem ez lehet? Ez, ez ezt mondom én is, hogy ez igazságtalan döntés. Nagyon, de akkor egy jogegységi döntés hogy lehet olyan, ami nem hoz létre jogegységet, hanem itt létrehoz egy jogegységet, máshol meg nyitva tart egy olyat, amit itt bezár? Hát... hát ebben fáradok el, hogy próbálom megérteni, de nem nagyon sikerül. Azt is, kérdezte, azt is kérdezi valaki, hogy költségként mit és hogyan lehet elszámolni, de miután nem vagyok érintett, lehet, hogy rosszul tettem föl a kérdést hogy a, milyen költségként, hogy a bank a hitelezés költség. Igen, igen, igen. Nem, igen, nem, igen, el, nem igen. tudom, amit számolhat, Tehát soha mindent el számolhat, de, de nincs, tehát ez a hitelezés költsége. Tehát érted? A villany? Nem értem, hitelzés, ha, ért, ha Igen, de hát ott is jön a politika, és mindenfélét költsége. kivezet belőle. Tehát én egész egyszerűen azzal állok szemben, hogy maga a probléma állandan elmászik előlem, mert állandóan van neki egy olyan e, szegmens, ami korábban nem volt, vagy a többi fölé nő, és nem tudom követni. Abban fáradok az, el, hogy az... próbálom megérteni, mire megértem, megváltozik. Nézd, ugó. volt egy, egy időszak, amikor egyedi üzleti döntések olyan helyzethez vezettek, ami pénzügyi stabilitás, meg társadalmi stabilitás szempontjából közel katasztrofálisak lettek. És ez egyedi pénzügyi döntései voltak a hitelfelvevőknek, a hitelnyújtóknak, akik a terméket adták, és természetesen a szabályzónak is. És ebből lett egy majdnem katasztrófa. Na most ezt a majdnem katasztrófát próbálják helyrehozni, és ennek az a következménye, hogy ebbe aztán most mindenki beleszól boldog-boldog. Hát tal. ez az, hogy próbálom megérteni, és nem. Megy. És mutaságok is jönnek ki belőle, mint például az, hogy nincsen áfonyam rés. Csak én azt leblokkolok, és nem tudok tovább menni. El kell, hogy hát... mert hogy. Túléltük az időnket, én még nagyjából két hetet javaslok, mert aztán nem lesz megoldható másféleképpen, szerintem nyári szünetre kell menni. E, magyarul, hogy akkor ma van 16, akkor valahol a 20. Tehát ezt a júniust végig csináljuk. minden műsor, kísérleti műsor, minden adás, utolsó adás, és valamikor belejött vagy találkozunk, mert már rég találkoztunk szeptemberben, aztán visszatérünk. Jó, jó, most ezt majd meg, elkölt, egy két hetet majd még beszéljük meg a és akkor meglátjuk, hogy akkor... Jó, oké, okay, nagyon köszönöm. szépen köszönöm. Szia Péter, Drunneri Pétert hallottak. A műsort az SBP Systems KFT támogatta. Itt. És most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János.